Rugăciunea a 19. -a, de mulțumire pentru înțelepciunea pocăinței, Al lui Aslavă Tată, ceresc, Te iubim și s mulțumim, fiindcă înțelepciunea prin pocăințe ne-ai dăruit. De aceea, pe apropiere nostru l-am miluit cu răbdare, îndelungă să aducem roada ta ai rânduit. Cuvântul cel folositor l-am rostit. Să nu gândim cele rele sau cele ce nu se cuvin unui slujitor al tău, ne-am nevoit. Pentru ispășirea păcatelor sau ocolirea lor, iscusința am dobândit. Încercările, ispitele, tulburările, prin grija ta le-am biruit. Duhul tău sfânt pe demoni a ars și n au mai venit. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celeste, este iubim și îți mulțumim, fiindcă înțelepciunea prin pocăință ne-ai dăruit. De aceea pe alții de încercările, necazurile și problemele noastre nu i-am învinovățit. Ca să nu ne răzvrătim împotriva celor ce ne-au rovit, ci să-ți mulțumim ție pentru grija cercetării și certării noastre neînvrădnicit. Cu descoperirea economiei tale, de cele ce vor veni neîndreptățite, rănile noastre, sufletești le îngrijit, iar cu poruncile tale, calea adevărul și viața ne a arătat și să le dobândim ne-ai povățuit. Aleluia, slavă ție, Tată, ceresc. Te iubim și îți mulțumim! fiindcă înțelepciunea prin pocăință ne-ai dăruit, de aceea, de păcatul nemulțumirii, ne-ai zbăvit, de la poftele născute din plăcere, ne-am oprit cele folositoare, să le dobândim ne-am nevoit, darurile tale le-am prețuit, să rostim rugăciunea minții în inimă, ne-am silit și să punem început bun vieții noastre, prin pocăință ne-am străduit.